Українці. У багатьох випадках люди після побиття мають поламані кістки, ноги, руки, чи борються зі смертю. Чи, напримір, чоловікові зав'язують руки і в коліна, між руки живіт вкладають дручок, обертають зав'язаного по землі і б'ють ланцюжками, роблячи з його тіла купу м'яса. В однім із сіл львівського повіту прив'язали селянина до воза, і він мусив бігти за возом коло три милі аж до Львова. Липинський уважно стежив за подіями, але нічого більше не коментував. «Поки я був здоровіший», – казав він Ципріяновичу, – «то вів терпеливо своє діло. Коли вже сил не стану, я вбився з рівноваги і два роки без устануку всіх по черзі Але й це минулося. Сьогодні поволі починаю вертатись до спокою». Опрінготські кури. Меланхолійне завершення бурхливої кар'єри». Важкі коренасті, вони з трудом злітають, несуть максимум 180 яєць річно. Півні опригонів за красою могли позмагатися з королівськими повечами, але півній Липинський ще не придбав. Вам написала пані Арні Ципріяновичу. Секретар вибудовував кадр, намагаючись в об'єктиві піймати останні сонячні промені. Написав, як ви казали, замовив двох півнів, прибудуть поштою за кілька тижнів. Мій дід Бомчик теж мав схожих курей. Щоправда, він не знав, що то опригони, і що вивів їх Вільям Кук наприкінці дев'ятнадцятого століття, назвавши породу на честь свого рідного передмістя Лондона. Мій дід Бомчик і про існування Лондона навряд чи знав. Він знав Челябінськ, чув від сусідів про Колиму і Камчатку, один раз їздив чи то в Росію, чи то в Тулу продавати яблука. Схід гостинно розстелявся перед ним, але по-іншому. Західний бік кордону, хоч до нього від дідового села можна було дійти пішки, він ніколи не був і дуже туманно уявляв собі, що там діється». На світанку Бомчик відчиняв курник. Я тоді ще спала і не могла чути, як по тому, щоб нагодувати своє птаство, він йшов до комори і набирав з мішка біля драбини на горище у два кулаки пшениці чи ячмінь. Це була їхня ранкова норма. Кури чекали під коморою, найбільш нетерплячі всідалися на поріг. Бомчик умілим десятилітнім тренованим широким жестом розсипав пшеницю так, щоб кури не товклися одна по одній, коли будуть її клювати. Тоді закривав комору і прокручував у замковій щілі великий заіржавлівий ключ. Я часто уявляла, що там діється після того, як двері зачинилися і ставало зовсім темно. Вікон не було. Речі, які зі світла покоїлись собі на полицях, зі стін навпроти звисали на залізних гаках шматки буженини. Мужинину бомчик тримав до спаса. Тоді в домі, як він збудував своїми руками, збиралися найближчі родичі – Смалець зберігався в алюмінієвих відрах на землях. З часом він накривався тонким шаром плісняви, який ми зішкрібали ножем і викидали. На самому дні відра осідали поодинокі шкварки. І закінчуючись білосніжний смалець нагадував вишуканий італійський десерт із вкрапленим бісквіта. Але Бомчик не знав, де та Італія. І не знав, що таке десерт. У його розумінні десертом був звичайний цукор. Коли хотілося солодкого, він просто посипав цукром свіжий хліб, ледь збризнувши його водою або помастивши сметаною. Або ж йшов до комори і набирав сливового повидла з випуклового жовтого глечика. Повидло часом теж вкривалося шаром плісняве. Взагалі пліснява почувалося в дідовій коморі як удома, тут спахло сирістю землею. Підлоги не було, мешами, в'яленим м'ясом і пшеницею. У міхи пшениці впиралися драбина на горище. Я наважилася на вилізти вже коли підросла, бо найвищі перекладини треба було підтягатися на руках і, упершись у дошку животом, пірнути в зловісну дірку в стелі. Коли цей акробатичний трюк мені вперше вдався, бомчик святкував Спаса. У його домі за столі зібралися гості. Приїхав молодший брат з міста. Затятий комуніст працював на якійсь ідеологічній посаді – Комуняки знищили село. Зневажливо говорив бомчик братові, теж бомчику, після третьої чарки самогонки. Брат відкидався на твердому дивані і набирав у груди повітря, ніби збирався здмухнути все, що бачить перед собою з лиця землі. «Село – розплідник націоналізму, його треба було знищити. А мене щось забули». Не знаю, чи я правильно розчула цю розмову, бо якраз сиділа на горищі. Там бомчик ховав речі, які було шкода викинути. Своє минуле. Зайві, нащерблені, чисто тріснуті глечики від молока, вишиті кожухи, покрили тіміллю так, що мої батьки по бомчиковій смерті мусили їх спалити. На веретах сушилися кукурудзяні качани. У мішечках різного розміру – біла квасоля, торішня, позаторішня, поза, -торічня, поза, -поза -торічня. Я рухалась горищем на упомацки. Була ще одна велика і маленька скрині. Велику я не могла відкрити. У маленькій лежали давні сірники, такі довгі, як вся моя долоня. Під ногами шурхотіли книжки. Вони вилежувалися серед пелюки, цвяхів і повитого скла. Розкриті на якійсь сторінці, ніби загиблі солдати після кривавого бойовиська. «Фізика за п'ятий клас, мого батька 1963 року, астрономія, теж його 1966, читанка 1911, невідомо чи я, видана ще за Австро-Угорщини. Я рухалася темрявою, як сновида. Лише один промінь світла з крихітною дірочкою у блясі пробивався сюди, і я підносила до нього все, що хотіла роздивитись детальніше». Гості в кімнаті мусили чути мої кроки в себе над головою, але були зайняті запеклою суперечкою. Насамкінець бомчик вигукнув. «Не знаю, як я тебе, такого комуняку терплю у своїй хаті». Брату гризався. «Подякуй мені, що цю хату в тебе не забрали». Між ними на столі у маленькій тарілочці лежав порізаний і перекладений кружельцями цибулі-оселедець, а також холодець, цвіклі, терті буряки з хроном, велика тарілка м'ясного, Буженина і ще якась ковбаса, ймовірно, московська, яку привозили з міста мої батьки. Велика тарілка свіжого, огірки і помідори. Спустившись з гори, що я теж сиділа до столу. Мені видавали погарчику у звару і виделку з одним відламаним зубчиком, якою я найперше тяглася за холодцем, щедро поливаючи його оцтом. Дідів брат, як це відбувалося кожного разу, знервовано підскакував на дивані і ображений врешті йшов геть. Бомчик тоді вже був геть п'яний. Мама непомітно ховала перед його носа пляшку самогонки, а він, знай, проговорював. Горобці прилітали деколи під стрихи цвірінькати. Але хто того співу дослухався, був не жильцем. Бомчик дуже ростовстів, і коли помер у 87 років, стіл на парастасі проломився під його вагою тіла. Останню корову батьки продали. Собака, Богу дяка, здох напередодні сам. Курей довелося всіх одночасно порізати. Це робила мама, батько тоді переховувався у сусідів. Я чомусь завжди думала, що з усіх пам'ятаю діда Бомчика найкраще. Але коли беруся до самих спогадів, то з'ясовую, що їх не так багато і те, що є, мало між собою пов'язане нічого не говорить. Ані про самого Бомчика, ані про епоху, з якої він прийшов. Небоби всередині у мені, в той час тині мозку, яка відповідає за пам'ять, теж встановила антенну тропосферного зв'язку, і вона глушить, глушить, глушить радіосигнали. Я навіть не знаю, і не залишилось нікого, хто б знав, як називалися бомчикові батьки перізвище їхнє було охрим, але імена вони забрали з собою в могили, місця розташування яких я вже так ніколи не зможу віднайти. У листі до Андрія Жука Липинський розчаровано написав «Однаково ми з вами тут на чужині загинемо, їздити на курації, виживатись і плодитись в Україні буде всіляка мерзота. Такий закон української природи». Чи ці жорстокі слова адресовані також і мені? «Забутий всіма Жук помер на Стрейсе у Відні аж у 1975-му». Здається, він проживе найдовше з усіх емігрантів тієї потужної першої хвилі. Потім будуть нові і нові. Брат Липинського залишить усе і тікатиме із-за до Польщі, коли Волинь захоплять радянські війська у 39-му. В екзелі він нарешті здобуде славу як селекціонер. Його найновіший сорт картоплі називатиметься Вольтман Затурецький, найвідоміший сорт псениці – «Вигнанка». Нарешті жінка на фотокартці, те, що опиралася ліктями на перила тераси, виструнчилась. Стало видно, що обличчя її зовсім молоде і не схоже на обличчя домогосподарки. До того ж, у фін Юлі коротке волосся, а в цієї довге. Вона заговорила польською. Тату, ці кури, здається, дуже тебе люблять. Так-так, відповів Липинський, я добре чую його голос. Кури завжди мали мене за свого. Коли ми сказ... «Твоєю мамою. Були приїхали на ферму Рокицьких. Ферма, між іншим, називалася «Курники». То кури відразу обступили мене і не давали проходу. Не знаю, чи ти пам'ятаєш. «Як я можу пам'ятати, якщо мене тоді ще не було?» «А, дійсно. І в Україні ти ніколи не приїздила. Вони заходять у дім і домогосподарка швидко накриває на стіл. Є від доньці Липинського дали право першій обрати, де сісти». «Я не вживаю сіль, бо це дуже шкодить здоров'ю. Але ти, як хочеш, можеш посолити собі страву. Фройляйн Юлія теж мене не слухає і завжди нижком солить у тарілці». Липинський сів поруч. Йому хотілося триматися якомога ближче до доньки, торкатися її, бачити, як вона рухається і що робить. Чути першим, що вона говорить. «Як? Поживає бабуся?» «Про те, як поживає Казимира, спитати не наважився». Дуже тяжко пережила землетрусу Новій Зеландії минулого року. Тільки про нього могла говорити. Я, здається, теж щось чув, зауважив Ципріянович, розливаючи по тарілках гороховий суп. Писали, ніби ціле місто з усіма мешканцями пішло під землю. Ви, Ципріяновичу, вірите всяким дурницям. Єва потяглася за сіллю, але, глянувши на батька, таки передумала. Тату. Липинський кожного разу здригався, коли чув це слово з її вуст. Я завжди хотіла дещо спитати. Те, чому ти присвятив ціле життя? Тобі ж нічого не вдалося, правда? Я не осуджую, я подорослішала, ти не думай. Просто хочу знати. Липинський увесь зіщулився. Ципрі Янович перестав їсти і непомітно поклав ложку на тарілку. Жувати в такий момент йому видалося єретичним. Липинський тихо видихнув з уражених туберкульозом глибин. Я дійшов висновку, що українці не здатні до державного життя. Це анархічна нація. Єва відразу його зупинила. Я не впевнена, що хочу знати більше, але хочу побачити, де ти народився. Де жили дід з бабою? Я навіть фотокарток їх не маю. У мене десь були. Ципріян, якщо тобі покаже. Я написала дядькові Станіславу в Затурці про свій намір приїхати. Мені з дружиною, здається, хороші люди». Дзвінкий голос Єви розійшовся по кімнаті луною. Я чую його дуже добре, а також, як гігантський синій кит плескає хвостом об морське плесо десь зовсім неподалік. Уже скоро він розкриє свою пащу і почне засмоктувати весь і всіх. Липинського, Єву, Ципріяновича, Фін'юлі. Звичайних у курнику Опрінктонів, домик у Будегу, який за заповітом відійшов у користування секретареві і домогосподарці до їхньої смерті невідомо коли. Листи й нотатки, які не можна буде публікувати раніше, ніж через 10 років, але й тоді ніхто особливо не публікуватиме все, за що Липинський боровся і за що програв. Його біль і його ненависть, його тіло, його спогади, його Україну, все побачене і відчуте, всі його хвороби. Газета «Свобода» у червні 31-го надрукує чорними літерами. На першій ж рядок. Умер Ячеслав Липинський. Щоб колись пізніше я його прочитала і не знала, про кого йдеться. Аж тоді час переможе мене. Синій кит закриває свою пащу і поплеве далі. Гігантський синій кит забуття. Додаток. Євген Заблікевич. Одесія архівної спадщини В'ячеслава Ячеслава Липинського. Смерть Липинського поставила на порядок дня справу поділу його майна а перед усім його архівної спадщини, зокрема тієї її частини, власником якої був митрополит Шептицький. Виконавцем останньої воли Липинського назначив свого довголітнього і вірного секретаря Михайла Савур Ципріяновича. Бібліотеку взяв брат П'ячеслава Станіслав і зразу ж вивіз її на Волинь, де вона була знищена під час війни в 1939-1940-х роках. Повновласники Митрополита Шептицького, прох церкви С. Варвари у Відні Омерон Гренкевич, згідно з розпорядченням М. Ципріяновича, перейняв не тільки усе листування Липинського, незакінчені праці, записки, але також нотатки до спогадів з мого життя, денники, багато матеріалів Віденського посольства у копіях та інших подібних фасцикулів. Повідомлені, про це митрополит рішився після довшої надуми на супроводжування архіву до Львова, маючи візію і почуття, що хвилі російської революції звивалюють також Галичину, що і сталося вперше у 1939-1940 роках а вдруге в 1944-1945 та пізніших роках. Він назначив Горникевича опікуном архіву і казав примістити його в парафіяльному будинку. Згідно з волей Липинського, його архів міг бути доступний для користування щойно 10 років по його смерті. Це десятиліття пройшло в розгар Другої світової війни, яка закінчилась захопленням Червоною армією не лише Галичини, але й цілої східної і великої частини Середушчої Європи. В тому числі також Австрії столицею Віднем, Наближення Червоної армії до Відня спотворило поважну загрозу для архіву Липинського – Опікун архіву Мирон Горнкевич був свідомий, що йому самому і архівові грозило б, якби НКВД знайшло в парафіяльному будинку політичний архів. Почалося спішне шукання іншого приміщення. Це завело його до примаса Австрії, архієпископа Відня, кардинала Ініцера, який погодився примістити архів Липинського у підвалах свого катедрального храму, де були приміщені також архіви Віденської архієпархії. У міжчастці 13 квітня 1945 року Червона армія зайняла Відень. Разом з тим почали свою діяльність агенти НКВД. Гринкевича почали кликати слідчі, допитуючи також, куди дівся архів Липинського. Тоді ж стало відомо, що агенти НКВД заходять щораз частіше у підвали Штефан з дому. Їх особливо цікавили покриті подушками двері зі сторони коридорів. Це затривоживло в свою чергу кардинала Інніцера, який став спішно шукати іншого приміщення для архіву Липинського. І знайшовши його, закликав до себе Горенкевича, кажучи, що він відправить наступного дня богослужбу на інтенцію щасливого перевезення архіву і попросив Горенкевича відправитись на цю саму інтенцію у себе в церкві Святої Варвари. Новим місцем був державний архів у Відні. Але ж перевезти скрині з архівом Липинського до державного архіву не було так просто, бо по вулицях Відня вешталися днем і ніччю патрулі Червоної армії і НКВД, затримуючи транспортні і контролюючи їх. Кардинал Інніцер придумав доручити вести скрині вантажним автомобілям, що належали віденській архідії Зенції. Він наказав Горникевичу, що ці автомобілі помальовані не такий самий кольор вже довчий час перевозять кожного дня поживу для дітей у місті, яким у той спосіб допомагає архідієнція, харчами, маючи у відні кількадесят харчових пунктів. Кардинал казав також, що патрулі вже освоїлись з цими автомобілями і рідко коли їх спиняють та перевіряють. В цьому він бачив добру можливість для щастивого перевезення скринь з архіву. Операція пройшла успішно. Ніхто не зарадив таємниці. Після цього Горникевичу довелося втікати з Відня, бо слідчі НКВД грозили йому арештом, якщо він не даватиме їм бажану інформацію. Кардинал Інніцер примістив його в одному з монастирів у Горішній Австрії, біля містечка Трамштайну. Я жив, як скиталець, недалеко від цього монастиря, і це дало мені можливість часто відчувати Горенкевича. Моя дотеперішня розповідь про долю й Одиссею архіву Лепинського у великій мірі основується на інформації, отриманій від Горенкевича. Від нього я діставав адресу його брата. Професора Теофіла Горенкевича, який жив постійно у відні, й був втаємничений у всіх справах архіву, це виявилося вирішальним чинником у пізначому рятуванні архіву. Мій зв'язок з професором Теофілем Горенкевичем був налагоджений кілька місяців після його переселення. У 1949 році до Нью-Йорку, а згодом у 1950 році до Філадельфії. Мене мучила думка, що кожен втрачений день загрожує захопленням НКВД-стами архіву. На новому місці поселення у цілком нових обставинах я почував себе безрадним, а проте днями і ночами придумував собі зрушити з місця справу архіву. Прийшло мені на думку шукати зв'язку з якимось університетським або приватним американським архівом. На весні 1950-го я знайшов разом з доктором Остапом Котиком Степановичем до професора Колумбійського університету Филипа Мовзлі. Мій супутник знав його з Праги. Вислухавши мою інформацію про сучасне походження архіву Липинського і мою сугестію, чи не міг би Колумбійський університет купити чи в інший спосіб перейняти архів до Державного архіву за посередництвом американського представника у Відні, Професор Мовзолі був, видимо, зацікавлений тією справою – але просив два тижні часу, щоб він міг порозумітися зі своїми університетськими чиновниками. Слід розмов професор, мов цим чинникам в основі був позитивний, але поставлена була вимога. Щоб, хоча одна з найповноважніших українських громадських установ або філадельфійських митрополит склали на письмові заяву, якою вони погоджуються, щоб Колумбійський університет перебрав на власність архів В'ячеслава Липинського. Таку заяву погодився дати Дмитро Гели. І Слободян від імені Українського народного союзу тоді, як справа рятунку архіву Липинського, дозріє до реалізації Багато корисного для цієї справи зробив Колумбійський університет, але все застрягло на рішучій відмові директора державного архіву продати чи передати будь-кому архів Липинського Бо його передали до державного архіву кардинал Інніцер, як депозит митрополита Шептицького Поки ця справа вияснилась, пройшло безрезультатно сім місяців. При такому стані справ залишилось тільки можливість дістати згоди директора Державного архіву на повне мікрофільмування архіву Липинського на ніші кошти. Це міг виконати тільки Отеофіл, який мав зв'язки з впливовими колами у Відні. Зокрема, користувався довір'ям кардинала Інніцера, який в свою чергу міг допомогти. З'явшись за здійснення такої думки, треба було мати на увазі: збереження особистої безпеки Теофіла, неналадненість і непевність нормального поштового зв'язку, використання тільки нагод безпосередньої передачі листів довірним особам, трудність з перекладачами грошей, потрібне на оплату мікрофільмування і так далі. Усі ці труднощі ускладнювали, відтягували і сповільнювали здійснення планів. Врешті трапилась добра нагода в зв'язку з виїздом Володимира Гавлєвіча з Нью-Йорку до Відня через Рим, де він був передбачений як парох, настоятель парафії Святої Варвари. Ним був мною переданий особистий лист до Теофіла. Пришлось довго чекати на поворот, гавлічи, а разом з тим на відповідь Теофіла. Це сталося в літі 1952 -го. Відповідь Теофіла була позитивна. Директор Державного архіву пообіцяв йому можливість замікрофільмувати архів Липинського – я мусив переслати Теофілові 1500 доларів на початок тієї роботи. Треба було знову чекати на добру нагоду. Несподівана допомога в цій справі прийшла від митрополита Константина Богачевського у Філадельфії, який погодився передати до рук Теофіла гроші, використовуючи для цього свої зв'язки у Вашингтонській іноціаторії. Гроші зібрав невеликий гурток ідейних однодумців Лепинського у Філадельфії, уникаючи будь-якого розпису. Було це у січні 1953 -го. Мікрофільмування почалось вже навесні. Виконував цю роботу запресаженний на секретарність мікрофільміст Державного Арфіву вечорами, тричі в тиждень. Мікрофільмовано все, включено з лікарським рецептом. Роботою керував Теофіл, який був прийнятий як співпрацівник Державного Арфіву. З деякими перевагами, з умовленим нездуженням Оте Горникевича чи мікрофільміста тривала ця мікрофільмова операція більше як два роки. У міжчастці Теофіл зумів наладити листовий зв'язок зі мною через Міністерство зовнішніх справ у Відні та Австрійську амбасаду у Вашингтоні. Тією ж дипломатичною поштою йшли не лише листи Теофіла до мене і до мої до нього, але також рольки з мікрофільмами – так наладнався мій живий зв'язок з амбасадою, що було надзвичайно допоміжне в цьому ділі. У 1956 році не спіли останні рольки з мікрофільмовим архівом. Це дало поштовх до заснування та діяльності Східноєвропейського дослідницького інституту, патроном якого стало велике ім'я Влачислава Липинського. «Свобода» 1983, числа 41-42.